95-ci məzmur. Gəlin Rəbbi mətd edək. Bizi qurtaran qayağa sevincdən coşa gələrək nida edək. Şükr edərək huzuruna gedək. Coşa gəlib ilahilərlə ona nida edək. Axır Rəb böyük Allahdır. Bütün allahlar üzərində əzəmətli padişahdır. Yerin dərin qatları onun əlindədir, Həm də dağların zirvələri onundur. Onunkudur dəniz, özü yaratmış, Torpağı əlləri qurmuş. Gəlin ona səcdə edək, əylək, Bizi yaradan rəbbin hüzurunda diz çökək. Çünki o Allahımızdır. Biz onun otlağının xalqıyıq, Əlinin altındakı sürüsüyük. Əgər bu gün onun səsini eşitsəniz, Qoy ürəkləriniz Merivada olduğunuz kimi, Səhradakı masada keçən gündə olduğu kimi inatkar olmasın. Orda atalarınız məni sınadılar, Əməllərimi görsələr də məni yoxladılar. 40 il 10 əsildən zəhləm getdi. Dedim, onlar azgın ürekli halkdır, yollarımı tanımır, buna göre gazeblenip ant içmişem, onlar benim rahatlık diyarıma girmeyecekler.